Të gjitha falëndërimët, lëfëdatët më të pilota, më absolute, janë vetëm për Zotin tonë, Allahum Njëllë Gjelaluhu, për shëndetjet, lëfëdatët e mira janë për pengamberin tonë, mësusë e njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, pas tajmë për shokët e ti besnik, për familjen e ti të ndërshme, migratit i të pastërta dhe të gjithë të besimtarët e të sretën gjekin rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, lezër, të ndëruar të praniqëm, do të kalojme në një tem të veçantë, son të me lejnë e zoti Gjellivara që të diskutojmë së bashku, neve nga ka ngele dhe disa pika atje rrëtsharimit të porosive dhe mësimeve të kaderit dhe se qka duhet besimtarim me kuptu nga qështja e qadair qadas zotil jallaluhu porse qe ta theim monotonin e nje teme te caktuar do te kalojm ne teme tjetre e cila esh nje loj parahyje mbi ligjratat te cila do te flasim mbi civilizimin islam dhe veçoria e civilizimit dhe qytetrimit islam mbi civilizimet e tjera pra kjo ligjrat do te jet se nje loj premis dhe parahyje por ligjëratat të cilat do të vijnë dhe të cilat do ta mbajnë titullin se si feja e Zotit Gjallëwala është një fe e sistemit, fe e rregullimit të të gjitha fushave të jetës së njerëzimit. Prandaj tema jon sot do të jetë se si Firauni i cili ka jetu në kohën e Muesës alayhi salatu vesselam e që nëngjarje e musës është në ndër nëngjarjet më të përfolura në Kur'an dhe një pjesë dër musë e libri të Zoti Gjellegjelëluhu është në bimusën dhe jetën e ti, e që pjesë e jetës e ti është lufta me, me Faraonin. Dhe disa prej se lefit, që shka përmendim në kaj i melgjuzie, kanë thanë se këdër Kur'anu e njeku në libeni Israel, gati i tërë Kur'ani, gati i tërë fletë për në gjarën e Israelve, bive të Jakubit a.s. Natërshëm, besimtari nuk duhet me i ikë nga mendja se kur i madhi fletë për një qështje dhe e thekson ata, kë nuk është erasishme. Në nëse prindi na fletë për një qështje vazhdimisht dhe na përshkak se i besojnë ati dhe i thmiju natërshëm i beson babës dhe i beson mësusit më të madhë kërë ja thekson një pik e din së është më rënsishme. E nëse Zotin e thekson një njarje, na e banë bosht të ledzimit atë njarje, natërë që mëse duhet me morë me sërzitet dhe se këtu ka mësime të shumëta. Nga shumësime që i kam përmen djetarët se në Kur'an egzistojnë nga njarje e benu Israelve, është se si funksionon sistemi faraunik. Fir'aun të si në ka qytë Allahu Gjelle Gjelle, Gjelle Luhu, e që në përdisa transmitime të historive që ka përmen Ibnu Kethiri, emrin e ka pos Ramësis. Kështu e ka pos emrin, ky firaun i cili ka jetu në kohën e Musa i Talaj i Salatës Ramë. Ajo që ka neve në intereson, nuk në intereson emri ti, kush ka qenë ajë. Neve në intereson, Allahue ka qujtë firaun. Dhe ka përmen në librin e ti forma të qeverisës së njërzve, forma dhe metodologi, se si ka regulu e qështjen e njerëzve dhe e ka shfrydzu këta për humbjen dhe devijimin e tyre. Nga kjo ligjerat duhet të kalohet deminzioni historikë pra shumë i keçka nga konfir auni, shumë dredhi dhe dinakri paska përdorë, shumë ka qenë i aft në menagjimin e ushtrive, kjo është aspekti historikë. Ajo që ka duhet nga me konkludu nga ligjerata është suje qëllësia, për botën qka na jetojnë, me qenë së si qelë për sistemat qka neve në rëthojnë. Dhe simtari duhet më konë shumë i kujdeshëm, me dit ku dhe cilën kohë ka qëllu me qëfar sistemi është i rëthumë dhe qysh funksionon kësistemi. Andoj me lejnë e zoti qëlluare, mendoj se shikimi i holsishëm i sistemit firavunit, na je pasyrë të qartë për sistemat e reja. Anadit fillojmë me leinën e Zotit Gjallal Jalaluh të bërmend me të gjangërmend dietarët në pika të ndara diku 15 rregulla apo boshte ku sistemi Firaunit funksionon mbi këtë dhe pastaj të çarchohen shumë prej lëvizje të botës se si se si zhvillohen. Nëse lexon librin në e Zotit Gjallal Jalaluh me kujdes. Të ndëruar vëllezër, Allahu Gjallal Jalaluh në çdo fjalë Dhe në gjithë dhe fjalë që ka e ka cek në Kur'an, kemi përmenë disa her, me qindre her, se Allah nuk e ka pru rastësisht. Dhe i disa i bënkaj me gjëzirë ka thonë, u avi dhe feja janë di harfe, di lidhse, të afërtat njëra me tjetërën, por se të daluarën në ko, u e dhe fejë. Nëse kjo në Kur'an nuk vjen rastësisht, që ka thu për fjalën, që ka thu për fjalin, që ka thu për surën, eks themi rall. Çka do bër këtë të bërt kët Kur'anin, andaj nuk ka kur'an diçka të rastishme. Allahu te baraake ve teala ka bërë në Kur'an se nga bazamentët, kjo është e para dha zot. Duhet ta regjistrojë. E para prej bostave, të cilat i përdororin sistemët faraonike apo sistemi i i, i cili dallon nga sistemi pejgamberi wale musallatu selam është, kanë thonë djetartë, taksimul muqtema ila të tabakat. Gjithmon ka funksionu dhe firani e ka mërije atë shfrygjimin më të mirë e sot është pizun edhe më shumë. Nga se normal i morin të gjitha përvojat pas taj edhe i zhvilloj më shumë. Por se baza nuk ndryshon. Adhajo është ndarja e qëqëris në klasa. Ka thënë Allahu të barë i kjo e të në surën El Qasas wa gja'ale ehleha shia'a jesë të dheifuhëm. Ka thënë Allahu të barë e kjo e talë në surën kasas, a jeti 4, duke e vërtetu, se si funksionon sistemi i faraonit, e pastaj ti mëre këtë model dhe vetëm shikoja a mos pëngjason dhe një tjetër edhe e gjenjë shumë letë. Cila është ajo, ndarja e qëqërisë në në klasa, ndarja e qëqërisë në shumë parti, ndarja e qëqërisë në shumë kategori njerëzisht. Pse, ka thënë Allah u të bare kjo e tjera, firauni indajti njërzit në shiaa, grupe, grupe, e cili ishtë qëlimi jesë të dhefohum, kështu i bënte më dobet, kështu i bënte më dobet, pra regull të ndërruar lezer është në Kur'an, se sistemi i cili nuk gjikon me liqë të Zotit Gjelluara, mbi qka ndërtohët, mbi ndarje. Andajti i shefë se një kontinent endajnë me qinë ndra shtete. Pastaj në gjithë shtetë e shëfë se një piesë e një qodë verijut, jugut, lingjës, përëndimit kërkon pavarsin. Kërkon tjetra pastaj pavarsin. Pastaj kur ta shifë një më halë dhe vogël kërkon pavarsin. Dhe kitë kërë nuk është rassishme. Vë gjëale ehlehe shiaa i ka ndonë grupe-grupe. Pse jesë të dërifohëm. Pro kështu i kom ma më në kontrol. A funksionon kjo sotë Kjo është me dosë të stërë zmadhume. Me dosë të stërë zmadhume. A nëse hinë në geografi dhe i numron, kjo shtetë, kjo shtetë, në në shtetë, në në shtetë, shtet, shikove të më shtetet arabëve, dhe zë. Nbi një që në shtetet. Ndërsa janë konë disa ndarje. Janë konë disa ndarje. Ndërsa tash, ka shtetë, me hi e pasaj duke me hi në, në Google e në internet e me që i livrat mdoja, mi pa që që kanë nda. Pasaj prov e kështu me radhë, dërsa muslimantë të parë nuk e kanë bokshtu, muslimantë të parë e kanë bokshtu një bazament dhe krejtë shtrirja tjetër ka qenë, shtrirje këti bazamenti. A në djetarët, kër kanë folë për Omerën Khattavin, ka thonë krejtë toka, e cilat gjikon me ligjet të cilat i ka e, udheqë, Omerën Khattavi i kanë gjujtë të ti. A dhe kanë thonë hukmi omerit dheri atje. Pse hukmi omerit? Nga se kanë qenë n Andaj dhe zërë, sistemi i cili ka përmendë Allahu u gjelluarë në Kur'an, së është sistemi faraunik, firaun, të si në ka qëjtë Allahu u gjelluarë, është të kësimu të tabakat, ndarja e, e, e njërzve. Për me e do pësu, umetin, a ka funksionu shejtonin dhe të njëtën, djerëtarë thoi në të njëtën, dhe ka vërtetu për nga mberi, sallallahu e sellem, ka thonë për nga mberi, a.sallallahu e sallam, iftara katil jehud, i nda johudët në 70 të një grupe, i nda krishtërët në 72 dhe kjo met, apështon jo, 73. Pse? Nësë është sistemi blisit. Ka thonë Sheikhusamë të imije. Fakti që për nga mberi se sem në lajmëron se kam u da, o meti, nuk në nënkupton që mës me luftu këndër ndarjes. A i vetën për të regon që kam e ndodhë. Apo? Po nuk për thot ju mësë luftoni këta. Nëse ka dalimë ka dallim kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për shemb pejgamberi se më ka mësuar se kam dal filan diktatorin në mesin e ummetit, filan zullumçarin në mesin e ummetit. Kë nuk në nën kupton çimë thon dikush ka ka, ka thon pejgambres aram. E ça do të thash më vot jo, po të më rështutai? Jo, ai po t'tregon ç't rruosh. Ç'ti mos të kontribosh ndata ç'a kontribon shejtani. Andaj ligj është nga iblisi deri te të tjerë. Do të thotë rështomu pas ti është mi nda njerëzit pastaj më më jodhheç. Andaj shiko sallat i udhëhecin tani muslimanët me me çka me grupe të shumta dhe ato janë në rati të të stërmade me këtë gjendje thonë s'ka nevojë me pas panik pse se këtu vetëm këtu i ke 50 grupe atje i ke 100 grupe dhe kështu yes tad'ifuhum shikoj Allahu që i kando ti dobsoje i kando ti dobsoje andaj vëllezër duhet na Kur'anin mos më lexu si çysh kish pas ndot e di se që ka ndohë, jo, jo, merë e hatë në gjare dhe zbritë në fush, që i shdel, e shef. Andaj, nga kontinentët, ishe me të qindra mira shtete. Pasaj mërëna shteteve, shumë ndarit e shumëta, kështu kush ju qëndron pas, ju qëndroj, ajqka i qëndroj, firauni, pas këtërë ndarjeve, jes të dheifu hum, i cili i do pëson të kështu njërzit me, me ndarjen e tërë në klasa të shumëta. E dy të të është el-meshruatul-wehmije. E dhita është projekte imaginare. Dhe me këta vazhdimisht, nga i blisi e të poshtë, projekte imaginare, por qembul, ekonomia, e rritur, standardi i avancuar, të ardhura më të shumëta, të hira më të shumëta, do t'i rrisim rogat, do t'ja u bojmë gjennet këtë bot, apo flasë, ato se kanë problem me i rritë fjallë, sa të mundëm. Këta e ka përdore dhe kushë. Farauni kurqau Musa alayhi salatu was salam i ka thonjë ka Allah do t'ju bind. Çka i ka thonë, që, ka u ka thonë ai? Qale ya Haman un bli li sarhan. Ka dhano oh, Haman, aba ministri ti, i tij ndërton atij mua një pallat edhe shkallë të larta çkoj te zoti i Musës. Dhe ata miskinat me ta i kanë besu. Ky mrin, çysh mrin ke? Sheh mosot ju thonjësve. Kjo s'ka mundsi mendo se e ka mohu zotëre faktet logjike dhe praktike se lejojn. Thotë ti a ja dishon te fuqi aty neva? Për shembull thotë aj ka fuqi mbi çdo sen. Allah do te proveti kështu. Andaj asaj për asaj çka për e dyta, çka ata i përdorin është projekti imaxhinor. Shembull ti e shef se ata thojnë, e kemi rrit nivelin e ekonomis kaç. Ë nuk i përmendin njerëz që janë do të dek për buk. Apo pro in gopin me me imaxhinati, do t'ja uvojm këtu. Ajo s'ndod kurr. Amato thoin Thot, 20-20, 30-20, a du t'ja bojmë. Jemi, për shemblë, te diskutu, thot, një projekt i cili do t'i shërvejnë qytetarëve. A i kur si shërvejnë a i projekt? Po, pse mës me thonë? A, a e di që ka prëmtu? Ti a e dive që ka prëmtu? Do me thonë, a du t'mi besu projekteve imaginare të furira me niksione dhe me jetu të knasë në, në nën imaginata. Kjo ka qenë sistemi viraunit. O, oh, Haman, që o më në qkojtë e zoti musës? A ka mund në vokta? Ja, Allahu Gjellar ka qëjtë se është projekt imaginarë, të sënë e vangëta. Andaj, ruaju nga projektet imaginare. Dhe njërzit knasën të njërë kështu. Sa mirë, be tha premtojke. Qysh kish me ba sa mirë. Paj kur sënë e vana ta. Ani, ne të premtoje. Ma mira me premtu se sa, mës me premtu kur gjo. Dhe kështu njërzit jetoj nën sistemin e imaginatave. Andaj, tha Allahu të bare kjo të ala se edhe i blisi e përdo këta. Edhe i blisi Ëv bordortha. Edhe i thot njeriu, që i ka thonim ni Jozi, duke transmetuar nga sahabët, ju me një i u shtojmë shpresat, haj të ti kim edek shon mavon. Ti aty kur kim edek. Ne ar kim përcell. Ke këto mos anë. E këta ato që kanë vdek kanë menuçë shto, po kanë vdek. Andaj lazer nuk duhet me i tundën projektin. Do ta bojm, do ta rrisim, do ta avancojm, do ta modifikojm ek çdo merat duhet me i tundur realitet. Sa janë mundësit, sa janë avcit dhe me qenë shumë realist normal duke më bështetë Allahu të barëke kjo është pika e ditë që ka ta e përdorin me të madhe pika e të red është ittihamu itti më khalifihimit të ghiril akidet i olifësari fëll ardhë kjo është majtë që ditë shmja e sistemeve të firavunit ku ata e akuzojnë kundërshtarin me synim prishes besimit dhe kryimit fesatit dhe kaosit قال الله تبارك وتعالى سوره غافر دوكا ترمزدو فيالن الفراعونيت وكا ثان ذروني اقتل موسى ول يدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فرعون سوره غافر اياتين 26 ت الله تبارك وتعالى قال فرعون ملني موت راس موسى اي لتنديه موت مزوتين ا Inni e khafu e një betë dila. Dineku. Tha virauni, unë kam frikë për juve se ja undryshon juve fënë tuaj. A ju ini në drejt, jeni tamam, jeni ropë të mi që i duhet me punu për muve e unë me përparu, ju më konë samat poshtë dhe kjo rruga e vërtet. Musa dhe selam, ka arme një projekt ja u prishë fejën. Kjo është e bada. Edhe e dita, unë kam dronë për juve. Abo, unë kam dronë për juve. Musë që u Rendifator dhe dita oh ai yndher fi al ard al fesad dhe kan frikse mos po ban fesad dok profauni si projekte kapru dhe si ide se Musa ka ard me gabim e para se po do me prish akiden inne khafu an yubaddila dinakum dini nje u ndron cili es dini firaunit me me ben israel ai zot abo imajinu ta rob aj klasa e lartë kta klasa puntore ata ka mbunu për firavunin kta e ka qujtë din e në rabbu kumul a'le dhe tjetra me, nëse punot me të musës ndodhë fesadi a, nëse punot me tonat nuk ndodhë fesadi vetëm luft e parë dhë ditë bëtërore sa fesadin e ka pru vetë numërat e atyre e kështu me ratë ama jo nëse punot me të muslimanve që atar vjen fesadi është atë të musliman gjithmonë kura punu me të musliman dhe s'ka pas pesat. Andaj, prej, pikave dhe boshte dhe që ka ta i përdorin, është nëzitja e frigës dhe rritja e frigës nga asaj që ka pretendojnë për nga mërë të zotë i gjellu ala. Apo? E rrisin dozën. Edhe shikot që ka thonë, dhe runje këtullë musa. Lemni të avras musën. Parashtrojot pjytjat së ne kam parashtu djetarën. Kush e ka nalë firani me vro musë Friga prej asaj se njërës e din se mu sa sot që shpo pretendon. Andaj mledh në ju dhe bene vendimi, se unë zguzaj vetë me bo. Dhe runi. Ky, kryesori po dhëtë, lemni muhe. Apo, andaj thujnë, delni zxedhë në ju. Unë shëmë të zxedhë kur gjo. Delni zxedhë në ju. Dhe pasaj thot, popli ka doqë që shtu. Di veta ka ndosht. Pi di milionve, ka ndosht di veta, thot, popli doqë që shtu. Apo, për që e mund, popli ësht fot popullit pi pengon për shembull rritja e zonit. A populli vetë thirr, vetë don, vetë mban. Fot popull, kush janë ato popull? Nja dy veta të smuta ti ka çoshë. Populli nda ato kush janë populli? Ata janë populli. Andaj shiko kjo, kjo lufth shumë e madhe psixike vëllazë. Nëse njeriu lexon Kur'anin e shef se si e kanë bordon luftën psixike, po thojnë. Dhe kur ta shifsh, nëse e xhurmon kush po thot, kur kush të ka thonë, kjo e ka shpik. Kjo e ka shpik. Ek çdo herë. Kjo është pra boshti dhe pika levizja e trejtës në të e përdorin se rëziku vjen për këtënve. Ato kur s'kan për rëzik? Nësarkin a për po rëzik për atyre ato të një, për këtënve, me bo këtë me bo, rëzik i madha. Kur kam e ndodhë ajo? Në tupritje në. Pra, krijim i frigës të pacen kur s'kan ndodhë? A sa i përket frigave tësat janë realizu për e tëre ajo është e qka e legitimume, dhe runi, lemni, ju mkini lonë, ekstomerat. A në dhe dhe të të duhet të meditojmë me shumë meditim të madhë. E katërta, i tihemu mu khalifiji bi ennehum killetun, bi nisbeti li muafikin. Kjo është gjithashtu prej shetanizmi tjetër, djallëris, ku ata thonë se, ata qka pajtojnë meneve, firavoni, ata qka pajtojnë meneve janë shumë, e ata qka spajtojnë janë pak. Ka thonë Allahu Tebare Kjovë Teala në gjuhën e Fir'aunit, ku ka thonë në surën e shuara, inneha ula i leshirdhimetun kalilun. Ka thonë këto të qka janë me musën janë shumë pak. Këto janë shumë pak. Ndërsa të Fir'auni, të ndërruar bezër, a e disa veta kanë qenë kryesorë këtë vendimit që i kanë pru tre. Fir'auni, Hamani, Karuni. Tjerë janë logaritë, ropë, të ushtari përë dërë të i fundin. Hinsh nuk ka, dhe lezoni për një abasit, kështu e ka komentu e qështë që ne sistemi të firavni, tre veta. Pro tre veta, ka rëshim milionave, këto janë shumic, ata janë pakic. A dhe dhe, këtë shkana kundështoj neve, janë pakic. E na jena shumica. Vë innehum lëna lëha idhun. Dhe ka thonë, kjo pakic, neve në ka nërvozu. Janë të ibo do vepra, që duhet shumë problema kjo. Pas kjo, e dhe Allahu te bare kjo vë ta në gjuhën e Fir'aunit dhe na kërrejt dhëtë më mobilizu këndër këtënve. Kusha në të kërrejt? Kërrejt poplit dhëtë më mobilizu me miru i cënër të tëra veta. Dhëtë më mëru i Fir'aunin, Hamonin dhe Karunin. Pra, i thonë poplit rruju për i poplit. Ti rruju për i vetës. Se i të më rëziku mua. Dhe këta aj e përë çfarë dër ekspozon se po rrezikohet çështja e rendi çëshoror. Allahu Azza wajel do se ezbrit tani fush. Njeriu i mëshëm ka thënë Arabot inna labiba bil isharati yafhamu. Ai mëshëm më boi shëratë më rash. Ati tranut më avizatu thot s'kam të pa mirë. E kështu më rad. Andaj Azza lezone çështjen e Kur'anit se si nga historia e nxerr në praktik. Andaj Allahu te bareke ve taala na tregoj Se ata gjithmonë kundrështarët i akuzojnë për çka. Këndodhë vezërë edhe në mezveti ata. Pozit o pozit. Paken ato shkara kundrështojnë. Ka mund që kitë poplëja ka qëtë rronë. A da të janë shumë ma shumë. Mirë po qështu, qështu mbahët pushteti. A ta shumë paken ati. Dhe janë bilingojnë me metoda të ndryshme. E pesë sa të ndëruar vezërët është elistibde du bir raj. është diktatorizmi në mendime. Ka thënë Allahu të barë kjo e ta në gjurën e Fir'aunit Në surën Ghafer Ajeti 29 Ma urikum illa ma e ra Wa ma ehdikum illa sëbila rrëshet Ka thënë Fir'auni Ky mendim Qka pa ja uka zëjune O shtë i vetëmi mendim që le johët mukon Mendim Veç une qka të shofë Mirë po, ka një dalim Se mendimi jam është ma i drejti Sëbila rrëshet Uzzimi është në mendimin tem Andajë në bas të sistemi të firaunit e gziston vesh një mendim nërsa të ndërruar vezër kur e sfidoj Musa firaunit, që i tha firauni? që i tha? është shiro Musa njëherë provoj ati mrejna në palat po posis shkon a tërë tha, a dalmi kërshi kërshi a dalmi kërshi kërshi a dalmi në zhredje ti me të që ta shabëthu, unë i thiri magjistar. Ka thonim një abasi, të dhëtëmi magjistari ka thirë. A unë me paramendu s'kejnë, më dhe zërë. Të dhëtëmi magjistar, edhe mu sa vetë. Sot me dollë, pesë magjistar, muslimon i dopë më gënë, e shlojnë komë. Sa të dhe që tutin njëherë, problemës. Të dhëtëmi magjistar. Që ka ju thafira uni? Tha oju njerës, dilë një kalëzoni kushë shfitusi. Tamami fitoj mu sa tha Jumë kini bo plan, puq, mëshef, sekundit Njësë të datë i akuzo për puq Andoj shikovë dhe zër Me gjithë diktatorizmin edhe Liberalizmin bashkë me një ven Firavoni i bashkon Edhe liberal, edhe diktator Pse? Sepse kështu luët loja Ambe Allah u gje loja Qysh në histori të lashtë të nga thot është bashku edhe diktatori Edhe liberali Si, qka t'ju tha mu në kini me punu Ama ju qështu pëthoni Ku po thoin ata ashtu? Ç'është po thon? Ek s'to merau. Andaj s'ta ishat njerëzit këtu, këtu ishat. Në një herë vendos përkëjt, thon populli do. Ku do populli? Çdo popull do. Në ka zgvartheta kanë dalë kanë thon, jena me neve. Ama 2 milion, 5 milion, 1 miliard nuk ka kjo kurfal roli tek ata. Andaj është e pësqa se ata kanë diktatorizëm në mendime dhe akuzoi kundërtatorin se ti je i mbyllt dhe izolumë në mendimet e tua. Pra të ata izolim logaritet kër jenë kundrështim me ta. Po që je i në harmonim me mendimet e tëre, je i hapur, i qelt, e kështë më rratë. Nëse mbulot, muslimonia, kjo është apo izolim. U shplu, kjo është ajo qka na e deshtëm prej përparimi dhe avancimi. Kjo është diktatorizmi në, në mendimet. E gja ështëa, e te ali, bima huwa qablahu wa laysa min sun'ihi wa ijadihi wa rubbama kana mujarrad warithin lahu e jashta dhe kjo esh shumë rancil lezër se si u shkon mendja faraunëve me, me lut me kokat e njerëzve cila esh kjo krijencia dhe mendjemadësia dhe krenimi me diçka çka nuk është e tyre se ai e ka krijuar ndërsa ai vetëm e ka trashëguar Por shembol, ka dhënë Allahu të barëke Në surën e zukhruf A e të pëzëtë një Thotë zotë e unë gjëllu ala Elej sali mulku Misra Va hadhi hil anharu Të gjirimin tahti Ka dhënë viraune A nuk është i imi Pushtetje gjiptit Dhe këtë lumejt A nuk janë të rrjedhë në qytetin tem Qikot që ka thot Thotë Pushtetje gjipt, a është i imi A jam unë këtu shefi Po. Dhe këto lumet, Nil-i e këto janë të mit. Po me meditu pak më thjesht, hiç pa matematikat ronda. Kush e ka krijuar Egjiptin? Firaunja. E Nilin kush e ka bën Firaunja? E ku banën tuat këto? Thot, ata kemi dhën rrogun. Po mirë, ku e morët i rrogun? Ku, ku e morre? Po mu i morën pas sa i mbyllave ka pa ka pa, po. Domëdhon ti temën për e çon tonën. Resursin tëm po e çuntom tëm se ti tash pse e ke punë shtetin po po llogarit tuat. Andaj ajo që ramendon detar prej xastosave, prej pikave se si funksionojnë. Çka thonë? As ke na dhona, as ke na dhënë rrogë. Po rroga kujtë? E joti ti e xhejtë ti? Tallot janë të gjitha. Riskullah i shpërndam, riskullah ti e ke bllokuar ti. Tani ja u ndan njerëzve. Ajo nuk është e jotia. Ti e marr prej tyre. Prej tatimeve e marrta pastaj ajo ja thot, "Ajo u dhash? Ajo dhash?" eks te marrë. E farauni çu do ike. Çikëllu me kujta. Po lumi Allahut. Lumi Allahut. Andaj çka i dha Musa li sallatu selam. Tallaot jam. Lil lahi ma fi s-samawati u ma fil ard wa ma baynahuma. Tallaot jam çka ka në tokë edhe çka ka me tyra. Ti e ke krijuar? Andaj atë mirë po njerëz nuk ndallen me mendu. pse më po dal? pse ti po thu se zban kur rrokat ne gashluet? Punë rroka jota. Ajo para jot, aty ka marr, pastaj t'i jap katër ka dal. Andaj Firauni e pordorte kët lëvizje. A nuk janë të mia? A nuk ka pushteti jam? Po mirë ti këta a e trashëgovave apo ti e krijove e trashëgovave? E si ka mundësi me trashëgumbën me thonë është e imja, e lejse li. A nuk është e imja? S'është ajo tja. Është e, e Allahut. Andaj Firauni fundi ta shohë me kumë Firauni. Ekso ekso me rob. E shtata el-itdadu bil-quwa kronie kanaria e tepër dhe kronësia e tepërm me njerzi me me pushtet ka thënë Allahu te vare këtu atën surën al araf ajete 127 ka thënë në gjuhën e Firaunit wa inna fawqa hum la qadirun Firauni kur ka diskutuar me Haman dhe ato parientë që kanë diskutuar çka më bëme Musën e ka përhapë popull Inna le fokahum, la fuqhum la qadirun. Na i kemi kontroll ata. Fuqhum, na i mbita. E dim çfar lvizje ban, ket ket e dim na. Dhe kjo e kenari tepër. e tepërt. E naçka do të më thon, këtyre çka bën, i kemi, ket lvizet i dim. Na i thon Allah inna fuqhum, e bita është Zoti i gjithësisë Allahu tebareke ve teala. I ka kontroll si duan Allahu çrrimë sekretë, hiç. E ka Allahu gjeloara dijet e tij absolute para se më ardë ndimaj e di kur të nxerët, që ka da është me bërë, kreti di. Andaj pengamber gjithë molë, kur kanë thonë ata kështu, që e u kanë thonë? Inë Rabbi, a ma zotë i jemë, është majë fortë. Kur thanë popëli audit, men e shetë dumin në kuë, kush ka forës ma shumë se na? Si kur që thonë shumë shtete, kush ka forës ma shumë se na? Qëka ju thanë pengamber? Evalem ja'lemu enë Allahe ledhi khalekahum, a nuk e din se zoti, Allahue, që li ka kriju ata, Ja mendon se me çat trushat ata ka thon Allah. Ti i lufton at, ai ta ka thon. Smundesh o llezar, nuk mundesh me se ti sa do ai ta ka thon. I din ku bllokova vetë me një shtypmë. Apo ai i cili llezar e ka krijuar për shembë këtë telefon. Ai e di dikon me një shtypmë, s'punon më. Çajvoni, po ai e ka bë. Ku e shtypet ti? Po çka po të intereson ai e ka bë, ai e di se hazan e ka lan kur doje. Andaj tëja me ndonë se me fuqit e tua Me trurin tanë Me ato, ato gjografite trurit tanë Ti ki me zonë Allah unë gjellë vala Allah unë gjellë vala Allah unë gjellë vala Qaj që të ka dhëmë forcen Qaj duhet? Kun feje kunu Spunoj ka tash Andaj Aristoteli u ka vet vrahu dhe zër Se i ka nërë shumë e ndinë Pas ta i në fun Vet vrahu se s'ka shka S'ka zhjidhe dhe dhe zër Andaj Preja shaj që ka i përdorin e ta dhe zër është kemi kontrolna In i mpinë njënjët e njërzve. Mo, e dhe se ata janë matë fortë. Kanë kontrolë dhe harojë njërzit Zotin e botrëve. Harona i si gjithësien që ka e mbonë, i ka të gjithasenet në kontrolë. E teta vlezër, i tihemu me njete u oh, ilallahi, bi enne lehu ghajatën khafije. Ma në menë këta. Dhe këta, unë e vetëm po e shfaqe si hartë, numra, se si Zotin unë Kur'an i ka citue, Qysh mendojnë, qysh planifikojnë, qysh levizin e ti lexon kërë anë edhe më shumë. Lexon e shpesh në gjarën, e kupton që ka dojnë dhe që ka të shirojnë. E teta dhezër është akuza e ati që ka thret ka Allahu se ka qëllimet mëshefta. Ka qëllimet mëshefta. I, i hujë, e ka shti e ka paput një hujë. Ka thënë Allahu të bare, kjo vë të ala. Në surën e shuara, ajeti të rthebesë ju rridu e një hrige kumin ardhikumbi sihri Thafir Auni Musa dëshiron që t'ju ndjerë me sihrin e ti prej qytetit juve pika e diti se Musa e do këta a i s'po thot që shtu pra ata janë që akuzojnë në njete e dim se kjo që ta e dëshiron e kur ti dhu ati kështu a i nuk e pranon Kur ti dhuat i thua ti kështu ai nuk e pranon. Andaj është rregull tetë, akuzimi kundërtarit se ka sekrete çka janë dëmshme për për vendin. Dhe kjo është ligj i cili punohet me ta, e kanë prutut, e paguajn tut, ka har prej atje ka har prej këtu, porse ligji Allahu Jellalulahu është mbi të gjithë. Enanta Allazer el qawlu bi'annahu wahdahu sahibul qarar wala budda min isti'zanihi qabla amali ayi shay. Enanta është se zgudzon kurkush me punu dhe me besu dhe me mor donjë vendim pa e vet a shkoltscinë ulhecit, mauthorstinë firaunit. Kështu firauni ka punu dhe zot. Argument kur ka dal Musa me sirbaste firaunit në ballafaqim, ata than, ati parja në, në partë, tha, "A ti e parë ja na na të part, Musa dha ç'i jdonit, gjunit part." Ai ishte me Allahu jëluala dhe gjujtën. Fas haru syrin e njerëzve dhe Allahu zot i mahnitën sy të njerëzve. Ka thonëni Abasië e mërishin për shemb letërën e bënish plumb të njerëzit syt apo dhe u frigonin njerëzit. The Musa alayhis salam djujti dhe i kapurdin të gjithë ata dhe i shkatroi. Ata ata e ditën se kjo Musa është pejgamber dhe i zbuloj të gjitha sekretet e tyre dhe ata i besuan Musa alayhis salam. Amenna bi rabbil alamin i besuam zotit të botrave e tani vjen vendimi fir aunit qëka ju tha? tha Allahu të bareke vëtë e në surën taha 71, a jeti 71 a mentum lehu kable en e dhe ne lekum a i besu të ju musës pa ju tha në në leje a po që në qishtë ti a ki nisë mu falë pa e vetë babëla me vetë babëla për mu falë 5 vakët namaz ti pa e vetë arsimtari ki nisë 5 vakët namaz po mirë, me vetë me në arsimtari kur du të, të mja nisë kur thon ata e ku thinjat e ku plakët e ku tamam drejë kavore çathara çysh tek tek i, be... i mor këto vendime edhe sa ke vetë sa i bul karar zotnin e vendimeve alla firauni çka tha kanë vetët me besu kanë vetët ata çka fan faqdi ma anta qad çka dujban me neve e kuptuan të vërtetën u kriq i mohabet apo andaj bez, ata e pordorin këta se ka vetë kërkan ka marr vendim vet eksomerat dhe gjithmonë ja lën vendin më të çoftë edhe obligimet Zoti vet, kan, kresori, e Zotit dhe Louarat dushmevet kanë krijesorin. Andaj pejgamberi Same, kta e kputin rraj. Kta e kputin rraj kur ankoheshin disa prej sahabëve saveshave se prindërit po po navojn shtypje. Çka tha? La ta atal makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Nuk ngjohet kriesa edhe pse ka thënë Allahu më ngu prindin në shumicë të rasteve, ka thënë ku dhe religji Zotit la ta. S'ka bindje Kutit mi u bind, ati që ta ka kriju babën, qatimna. Andaj, vëzër, firavuni dhe djallëzija e ti e përdorin këta, a para se me vet në vetë mu e ki shku në gjamija. Kanë e ke vetë i me shku në gjami. Në gjami shkot, pa e vetë kërkanë. Vesh Allah unë të bareke, u dhe te ala. Ek shtë mëral, dhe ju i dinit të cilat, fjalë të cilat cila përdorin e për njerëzija ke vetë, asë ke vetë, s'ke murë lejë e kështu, ek shtë mëral. Andaj, sot n Kartelat të, të davetit, kush nuk ka kartel, nuk gudzon me bo davet Dhe kjo, ndodhe dhe në meke dhe në, në medinë Dhe shumit se o gjallartë është ka burgosin sot Allahu ja Allah është hakën atër të i burgosin Kanë zirë kartela, letër njoftime, sikur leje në kjeri që ka e merë Nëse s'kej kartelë, s'gudzon me bo davet Andaj shkoj një pysin e gjallartë, a ki leje Qëfar leje? Sigur vetuarën a dinë me me e drejtua ata të pyesin ti a dinë siguro hani pse jafuz hani pse ti Buhariun por mësh muslimi mërmench edhe e di sheiku Sami Timi edhe Ibn Hanifë yeah, le a ditë pe ati sakati takilejeti po no, pi sakati do të më morë për me vol kjo është musibet i madh musliman nuk kanë vetdijshëm çka ndodh me me çështjet e tërë e 10 thedidul mukhalifin Lisi eset i hibisulvi, valkatli, valta adhibi, valta adhibi, valta adhibi, valta u kanu, ala alhaq. Edhjeta dhe zër, prej lovizje dhe dhe boshte dhe, dhe parime qka ata i përdorin për realizime e qëllime të tyre të të është kërsnimi i kundërshtarve të politikave të tyre të me krytëzim, me vërasje, me tortura dhe me burkë. Edhe nëse janë në të vërtetë. Argument, نسيستيمنا في العون نسولة طاها صلى الله تبارك و ترنا آيتي مستوى تنية فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصليبنكم في جذوع النخلي ولا تعلمن أينا أشد أذابا وأبقى شكرا في العون سيئر باست ادولا كارشي فان يو تاشتنين من موسون تاشتنين من موسون شكرا ولا فلا اقطع عن ايديكم كم ياو پر دورت و ارجلكم اذا قامت من خلاف نكون درتم پرشوم يا پرس درن دیاث و کامن مایت يا اون فوجين ولا اصلبنكم في جذوع النخل و دوت یو کرتزوي ن پر پرامندو وذات چا شپیناتيت کان تھون کومنتاتورت نو کتا یت چا شپیناتيت نو کان تھون دوت یو کرتزوي دوت یو لیدی do t'ju shtinë ndrëm. Fij gju dhu in nakhl. Pra, përshem u vëzën, për me kuptu inatën e tërë dhe më lef në gudrë muslimane. A edini ju, po, ketë musliman të edini, se për Ibrahimin e kanë kallë një zjarë, apo, kam risa kodrat. E tash, besh me parashtu një pytje. A duhet qatë zjarë i madhë për një Ibrahimin vogël me kalla? Në kuptimin fizik. A duhet një kodrë zjarë për me kallë një një jo, Po pse kanë kallçat shumë zjarrin, se mlefja më ma i madh se sa Ibrahimit? Ni mujrit kanë mlef drume e kanë zjarrin për çka? Me shty Ibrahimin. Ça çu po zjarri i madh, se nuk kanë shku me shty ata, se tash djegën atçka atçka e çon. Andaj e kanë krijuat katapultën, e kanë gjujt me me ata. Pse s'kan guxum i uafru? Po, besimtari kur mediton. Po mirë, po doni më ndej, po pse çoft ke zjarr, pse çoft ke argjim? I natja më ma i madh se sa Ti shana ki bo, o shumë me e madrëza, na me, me djekë me pak. Andoj shiko, firauni, s'kam ju kridzu, ndru mrejna kam ju shti, po të sune ban këta. Fijgju dhu innakl, prej mlejfi, që ka thonë, imni Abbasin, wa le ta'lemun me, dhe dhe da kuptoni se kush di me dënu mas mirti. A, kush di me dënu e? Ma smirti, ka thënë Allah u te barek e vëtërën surën e shuarajit njësë të namë le ejni të khatë të ilahën në gajri le e gjëalën në keminë në mesgjunin. I ka thënë Musa i të firauni, nëse ti nuk u madhëron muë, unë shtimë burgë. Pra ti, me thjesht, delë këndër muë, burgën e ki të sigurë. Pse? Se i të bëhë fesatë. Pra aje përçakton fesatin, aje përçakton të, të keqen, aje përçakton kë amunë me paramendu për si funksionon zoti na rujt nga kriminalët dhe zollëmçart. Po besitar do të mkon si çelëz zot. Me di çka po cilët e çka po zihet në kuzhin. Andaj shikoi Firauni dhe nëse kta e zbaton në fush i shef shumë çështjet e pasqiruara çart. Thodi ben qaim al-juziyya duke shpjeguar kët rregullin e dhjetë të Firaunit thodi ben qaim al-juziyya wa hadha huwa al-jawab alladhi ajaba bihi al-jahmiyyatu al-imama ahmed që kjo ajet ka qenë gjevabi i gjehmive kundër Rahmedit. Qaj kanë thonë? Spothusina, më burg. Ve e gjabu bi hishekhal islamit më tejmije. Kjo është përgjigja e firavni që e kanë thonë i bën tejmijes. Si eme me dhebjën tona, më burg në kje. Edhe më burg ka vdek. Allah e më shiroft. Ve ha dhe hu e lë gjevabu lë firavni daim li kulli daje. Dhe th thonë djetarët se kjo është gjevabi i kërrejt firavneve për sdo hoq i cili është Allahu në rrujnë nga të qijet e zullëm qarëve Kjo është dhjeta E një më dhjeta Të gjahullu l'hak Kjo është shumë interesante E ka përmendë Allahu të barë Kjo është të në surën Eshuara Esh Ajeti 23 Kur'an i vëzër nuk ka As një sëqarim As një elaborim As një vizatim mat mirë Dhe mat qarë Se si funksionon rruri kriminelleve, dhe se cila është rruga e drejtë, që është ta për shumë Kërani. Me fjalit vogla, dhe ti pasaj thu, po, vada, që ështuha, që ështu ka thonë. Po, se herë kanë thonë që ështu, se aji që li ka kriju e disësi, funksionojnë ata, ka thonë Allah u te barek e vëtarë në surët, e shuarar, o e ma rabbul alemin, kër ka folë Musa, jale i sëratës salam, me, me kanë, me virauni, që i ka thonë vira Andaj rregullin 19 vëllezër te Firauni është te jahulul haqq, s'u pëkuptoi të vërtetën. Çka thoni bejo ç'shë keni ju? Jo? Ju më mëkë, ç'shë keni këtu jo. në xhamie, keni pak mandrisha sanajo. Na s'e kuptojnë ajo. Çish be s'e kupton se me qici si i çmendur sot amana, çta s'e kuptona. Mos me nguh muzik është haram, çta s'e kuptona. Mukon tamam njëri ç'shë duhet, çta s'e kuptona. Mos me pi alkoolin, çta s'e kuptona. Me adhuruve qalam, që allohum, që tasën e kuptona. Shikofir auni, që ka tha? O Musa, u e ma rabbul alemin. E që shqibje, Zotë i botrave? Që shqibje? E parame doblezër, kanë thonë, djetartë. Nuk ka vetë me për emrin që ka vetët për Zotin, po ka vetë me për emrin që ka vetët për dikani, cili është gajru makul, i cili nuk ka logik. U e ma rabbul alemin. Cili është aj rabbul alemini, i kuptimin e pa logik. Apo? Apo Shka i tha Musa, Rabbu se ma avati vel ardhë, i në kundë të më ta kilunë, si të këni menë, zotë i botra dhe i, i, i qilët dhe i tokës. Andaj shiko vëzër e njëta përdorët nga djajt djaj e mdhej dhe djajt e vogëlë. Që ka thonë juve? Që shqivjeve si pas juve? Shumë thjeshtive, që që ka thonë Allah dhe për nga me zanë? Ka odi që ka pa kuptume? Ata e kuptojnë loj loj muzike, loj loj filmit të ndyt, loj, loj politike, loj loj enigme të fshetet ngarkume, e cëtër ngarkume loj loj kamote apo, për shembl shkon miskini dhe blendi qka, dhe banë marveshje dhe ati janë 23 pika thot këta e din ma miru nësi marvesh këta e pas taj qaj njëti vjen thot ju gabi me kini ju gabi me kini ju vë mara bulalemi, që shibja Allahu që shibja Allahu anë dhe zë prej, metoda vësht te gjehullul haq kinë se s'pë kuptojna kështu i kanë thonë gjithë për në gëmbërë i kanë thonë shu aibit aleyhë sëratu së salam ya shu aibu la nëfqahu këthiram mimma të kul shumë prejfjarë vë tuha o shu aib si kuptojna e mirë mësi si kuptojni pëse më luftojni Muhammedi sësëllem që i thonë e nejëgjallu alihëta ilahën wahide inë hëdha lë shëjë ujjab i thonë shumë e qëdyshme kjo punë. Shumë e qëdyshme. Andaj Lezar është prej tëre, shtiren kishe, s'po kuptojnë. Doktor është, doktor, doktor i qelizave, doktor i dhambe, stomatolog, a i tjetëri i barkut, a i tjetëri i kokës, apo, dhe dhullë e elementështë atje i ka studiu se si funksionojnë dhe dikur t'i dhush, keqë këtë operacion shka e ka kryu qaj, dhëtë mi u binda ti. Qësh i që bje kjo? Qësh që i bje? Une kur t'v që shqibja u në ti me thonë kur gjësdi, që shqibja, amë kupton tash? A kur thojna ti se zban me idol kryusit kërëshi, ti s'pe kupton. Anda kjo është metodologi e të re, s'pe kupton, e kupton, nuk e do, dëshira dhe epshet janë problematike. E dymrejta vlezër, elmenu e t'dia u l'ihsani i l'et dua. Shpesh e përdorin dhe kjo është e, e qërkullume në mesin e njerëzve, është përmendja e të mirave dhe pretendimi se ju kanë boj njërzve shumë mirë, ma dje edhe atërë është ka i thirin të vërtetën. Vërshemu Fir'auni, në surën shohara, Allah u gjelluar në tregona jetën 18, se Fir'auni, fjallën e parë që e ja ka thonë Musës, mas i ka orë që për nga mërë, ja ka përmen një të mirë që e ja ka bojë. Apo? E dhe na do të shembo dhejmë pastaj edhe me shemboj praktikë. Ka thonë Allah u gjelluarën në gjune Fir'a Alam nu rabbika fina walidan walabist fina min umurika sinin i gathan o Musa para se mbot ti pejgamber kush te ka rrit deri tash apo nat ke na zet ti e gjujt apo mbonor lum kush te ka morti alam nu rabbika fina walida çish i vogël kur ke çein kush ka rrit kush ka rrit ti e kush e shqidets për ti e A do askeneti një pjesë të jetës më neve? Në humor, koxha më neve? Apo? E mirë be djalti, deri tash ku të shkolloj ti? Apo? E kush të veshin? E kush daponi këta? E tash ti po më ka thënë mua se do të, të më falë, po dashka më xhenua. Çka ka kjo lidhje me këta? Çka ka kë lidhje me ta? Andaj shiko Firauni, o Musa, ti kur i gon fukara, pa spi, kush ta ka spi? Ka thënë Ibn Abbasi në koment I madhështë Allahu i cili e ka rritë mikun e vetë dhe armikut vetë në shpinë vet. e vetë. Fir aunje e rritë musajnë, aja kundër atina, në shpinë e vetë. Madhjev Lezri ka caktur rogë në nëzvetë. E dini? Allahu e ka bo musajnë mësë me thithë asë një gjimë. He, që asë një. Dhe provo, provo, provo, provo, s'ka. Kanë ka kalu shpetë më tra vetë, Madhjev dhe se kanë po që jo më tra vetë ka thëna tja u të regoj një gruje që ka ndoshta, ndoshta e merë për ja saj, fa bjere, bjere, e prunin në në në vetë, fa para pa, pa, se me, pa, me jadon, a i cakton në rogë saj, po, veqa i jep me pije, ta ma me morë, Musa a.s. e morë, fa sa e do rogën, para me ndofir aoni, po e rritë armiku në vetë, me grujen në në në vetë, për e pagun, edhe motrën si ndërmjecë, mësit e ka pagu që në i gjete në nënë Kështu Allahu, kështu Allahu do të njëherë me funksionojë bota. Andaj ata shpeshher ata kanë hallon këta, ata kanë hallon këta, apo po ti me pordor, apo telefonin ton, rrjetin ton, wifi, vajf... apo internetin ton, thuse atë atë janë ata. Sen da da Allahu Celle, Celle Jalalu, e 13-a vëzer, el-iqra'u bi'i'ta'i al-muwafiqin lahu min bayti al-mal. E 13-at, atë që ata e pordorin është i oshja dhe provokimi se do t'ja u rritin pagat atyre shka punojnë për politikët e tëre ka thënë Allahu të bare kjo vë të ara në surën e shuara ajeti 41 dhe 42 falemma gjës sehara tukalu li firavn kur ardhen si hirbas të firavnit të firavni dhe për me dalën s'ken tani apo na ena ka ty e du të me të luftu armikun apo kush armikun musa mirë, para se me hinan luft dhe me hinë polemik me këta dhe me të ardzuti armikun e inële nële e gjëran a kena na ndëni shtes ata kanë morë pare për viraunit shumë ama dhe me ta kry këtë puna, la duhet me shtue inë kunëna nëchnu lë galibin me ta sos të i punën anashton të i neve rogën qka tha, kale ne am ve inëkum i dhelle minë lëmukarrabin jo veç rogën Jovesh rogën dhe pagën, dhe jovesh të hirat që kini me pas ju, kini me jetu si, si pashalar, jo, jo. Edhe kini mukan nga të muë. Këpër? Ja po. Ku ishtë punon për muë nga të muë? Ku ishtë punon për muë, lërgaj. Kështu i dha virauni, kujt. El muafiqin, atërë shka punojnë për, për ta. Andodhë së të vezër kjo, ndodhë. E po, ti ma si podel këndër, stash, duroj e varëfërin. Ha, ha bari. Ha gjitha, apo ja Andaj për nga beri sa me komplet familën e ka ndërën 3 vjetë Me hangër gjejthe Gjejthe Ka thosë hapët e mërshmi gjejithin dhe e hajshmi Së s'kishka me hangër Sepse ka qenë embargoja e mos me shit, mos me ble Mos me hini dhe mos me dal bërë të rastisën Andaj kjo është prej joshive cka ta i bojnë Apo ti thu me filanin nuk ban Me filanin pushtetarës ban Qka thotaj A ma të arritë rogën Me në umirë Nuk, të hirat janë maramence ketiki me vetur me shofer, ketiki keti ti të, të caktojnë o nuk banë se me GNM me nëjë mirë, e kështë të mëralë zotin arujtve, të gjithve që kërkush nuk është i, i monë në kërëshi provokime dhe dhe atyre joshet e satë ja u banë sistemi i firavunit andaj ata kanë thonë e inë në lëna e gjra, anë pagun andaj ata e provokojnë njërijun me, me pag i ashtojnë pagën, gazetarëve të i veç banë punën tane se na Ti, që ditë është ka e ka ndërtu gjithat pasuri nërsa e s'ka bo kur kur gjo kur kur gjo s'ka bo por se ka o dikushit cili e i ka qëndruhe pas e 14-e të vlezër e listikberu al e akharin dhe gjo është cilëci e ligë dhe së në përdorin ata sistemi firaunit dhe të zhjitha ata ushtëria tëre dhe ajo është vlezër mushtir me një mdhej karsit të tjera dhe sa ata janë gjithmonë më të mëlloj, më opozit, janë klas e e e, e ngritur, dhe ata dhe gjokën e kanë pak më të bardhë dhe zemrën e kanë pak më të bardhë, edhe ftyrat i kanë më të mira, syri i kanë çish është në Evropë, në çmim i atij cili ka sy të zi, ka ngjirin e zezë, e zez, kështomerë, ata luftojnë kishë racizmin, dorse janë racistat më të mëlloj, e kështu me radh, ka than Allahu te bareke veta në surën Az-Zukhruf ayat 52 em ana khayr min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin shikow fir'aun ndaj allah e kaqojt fir'aun se ka tepru i ka mbledh ketecit e sherrit shikov dhe zot nuk usht kush me u mbledh ketve si celit pushtet ket kto jo i mbledh at nje celit diticit traticit por se kthi u ka mbledh krejt e te tjera do shpërdhandom e ka mundsi e mbledh krejt shikoj se ai ka thon musas edhe atë te zot kan cen rreth ti ju edeni se musa alayhis salam që ka pas problem në, në dhe tholur në rrjes shmërin e fjallu ndaj ka thënë Allah u gjellu ala ersil qëma dhe harunin pse efsa humin një lisane se aj shprejhet më mirë apo shprejhet më mirë dhe e kar rrjes shmërin më fasihasht më, më i, i, i rrjes shmësht dhe më i kulluar në gjuhën e ti pra mu sa isem ka pas problem në, në thëksim Gëse ka posë gjuhën e edjegor Mirë Tanik ta e ka shpizu e kë Kë e ka shpizu Ka thënë Allah u te bare kjo të në gjurën e firaunit Em en e kajrun Min hedhe ledhi hue me hinun Uela e këtu jubin E ka shpizu cilësin Fizike të Musës e cilë ka e ka qenjë Lëj e Pamunësie dhe pafësie për të shprejt qartë A e ka kuptu mesajshin Dhe ka qenjë harunim e ta Apo s'e kupton këtë, çka ti tjetër e kupton? Apo kisht fodim e furgamatik? Edhe çka ti tjetër çka for gramatik? Dhe diku thot, po po, mashallahu spodim e furgamatik. Po çe ta bëjmë ne çka for gramatik? A më thash edhe kët gramatikës për kuptojna. Edhe çapo do ti me të kru? S'ka mundsi, nuk më vjen penga mberë me epshet e tua. Kështu i tha Firauni, "S'podim u shprej." Po para se mi thon spodim u shprej, tha, "A kjo e më e mirë a aune? A kjo i poshtër a aune i larti? Se unë jam pallati" A kjo poshtë A përban kjo dalim A përban kjo dalim A hun jam ma i mirë Që e kam kjeri 100.000 euro A kje që jetë në kom Tëre ma i mirë Qishtu i tha e bu gjehli O muhamet E bu gjehli Ki parasi që ja e bu hakemi dhe ke vetës Me bilalin bashk I të nëngushtu shumë Kim ban hizmet t'i pëmthu Ajde bashk me këta Qikofira hun i tha A kje ma i kajrit A kje edhe plus e ka një të met Zdi me fojnë mirë A pordorrët këto vëllazë? Pordorrët shumë. E vazhdimisht propaganda është se muslimanëzdin janë prapambetur e këshën vera. Po kjo është e vërtetë vëllazë, ç'është e vërtetë? Tehjat, petku, shtëpia e vjetër nuk përbojn cilësi. Nëse jet mund të ballati më të mirë me jetu Xhaili më i madh. Dhe mundën shtëpin, shtëpin në shtëpinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e pa në shtëpinë e tij ku mendita këshmë hindën aty. Dhe kasat në shtetet arabe disa ruajtë të disa shtëpive, të vjetra dhe të lashta, çuçi nga koha e së hadhëti kuri këshire aty s'do mo afrohen. Pse? As thjesht edhe dvobektajan. Por se kjo a e kanë bën aty me pasjetu dikush me me cilësi të vogël. Jo vallai kanë jetuar njerëz më të moshë që i ka bëj histori. Muhamet Ram, a disa çfarë dhomë të vogël ka pas? Në transmetim e ka ardhur se e kanë prek me dorë chatin. Para mendoj se me prek me dorë chatin. Paramendo kur falë është mi thonë bashkot dhe thonë shtiju pak më ndecë se s'ko venë. Në gjithë këtë gjënësine ka thonë Allahu dhe prapë s'falmi. Ajë kur u falë të da të dheke shtiju pak se s'ko venë. Dhe i thëke më ledh i komë, se shtëpia e vogëlë. Por sa ati njeri më i madhë. Ati njeri më i madhë. E ata e shpizuhen këta. Apo, po që isha i mënët me thonë të vërtetën kur më zdi asë më veshë? Apo tesha të i ka pa dhe vazhdimish mundohën mi fokusu musliman ma djedhën aspektin fizik shtëpite të tyre, lachet të tyre se këshire, këshire këta, o këshire na ama nëse himrejna në shpiqish jetojnë ata mos vetë mos vetë vetëm një po e përmendit lezer sunen ullë fitra për e nga mellëse mi ka përmendit sunen ullë fitra prej tëre, cila guslja po heqe e thojve heqe e mustacheve lëshimi mjekrës largimi qimeve nga pjesët intime, cënëtimi, a janë këtë pjesë mërëshme, a përbojnë pasërtit madhe, apo pastrimi me ujë, pastrimi me ujë, a ta s'pastronë me ujë, ku që më i pasërë, pasë hëtë në ditë avdes, apo pasë hëtë në ditë avdes, edhe gusën në shdo harë që a kone vojë, ose në vagjib, ose mustë të hapë, ose në gjuma, ose kore ka obligim, dhe kitë këto, anashkallohën dhe lijen anash, dhe në k Virtit çka jeton me pasrtin e brendshme dhe të jashtme, fizika jote dhe shpirti jote. Andaj ata e përdorin këtë se na jena më të mirë, jena më të çajit, jena eksomerat për pretendimeve të të kota. Dhe pasmëta vëllezër, edhe me këtë e përfundojnë. Dietar kan thonë e pasmëta për lëvizje dhe, dhe boshta të caktë e përdorin sistemi Firaunit dhe të gjitha sistemat bisht të tyre të është esuhrie min duatil hak talja dhe përbuzja me djetartë e vërtejt dhe o gjallartë e vërtejt dhe gjitho muslimani cili tretë në rrugën e Zotë i Gjellewala ka thënë Allahu te barek e vetanë në surën e Zukhruf ajeti 47 ajatina, minha, Shikolezer Allahu Gjellewala kërë përshkun qështjen e ardhjes për nga mbarve dhe musajt e sënam të, të firauni aja komë palatë të, të nejtë dhe kështu Allahu ishpravon zullum qartë ja e e e e josh mat, e joshmat pak pushtecsha ja ka dhën kur ka ardhmusa thot Allahu xhelala kur uardh me ajetën tona dhe kreet pejgamber të tjetër kjo paria çish e pritke idha hum minha yadhhakul kur ka thon çka ja kanis tur kesh njëri me tjetrin sikur të tallën shumë për muslimanëve apo dhe mundohen me geste kto ardh er er Allai, më ndohoj me, gjithë. "Kish se kinca ata apo rrugën e drejtë, apo dhe kur kalon për shembull besimtari i devotshëm, pa një das me çfrënumë, thon ç'e ky? Kishë ata janë që duhet me të ke shtyje, e jo ti ata. Apo pianeci do ç'e kish? Ç'e kish? Çish? Unë i kthjellti, ti i kthjellti, duhet në më mëhomë gisht, ajë që u ka bë tok me me, me, me raki, ajo është për mukan model, apo. Kalon e mbulumën, thon ç'e ra, erdh këtu. A ajo e ka drejtë mi thon këshire ard këjo. Ekse me radh. Tha Allahu جل والہ kur vinin majitë tona çeshnin. Mir, po çështja është se kush meriton me çesh. Besimtari parim e ka mos me çesh. Edhe kur shef çoroditur. Pse? Se e di se kim i skeno. Ki ku ka marr rrugën është problem me çesh me ta. Ditën kur çeshin besëtarët është dita e xhennetit. O and pejgamberi nuk ka çesh me mukatar, nuk ka çesh as me idhutar, nuk ka thon, për shembull, parandon e amuni me pa pejgamberin do të thon. O njërëz, shimull, më pasur për e mësam karshi qabës të jadhuru atë a idhujt e me thonë A dhe dhe dhe dhe beguri, a ki trunë dhe më janisë me kesh me shuk të vetë Kur se ka bëhë këta, pëse? Se pëse qështja është shumë serioze Se a jo, mërëjtonë më qesh, a mërëjtonë më qesh Shimull, arabi i vjetër, pagani i vjetër, e merë ëmbëlsirën Qështë ka dhe në mërë khattabi, e ka, ka regullu ëmbëlsirën Dhe i ka lopos për shemb i bësejde ajo e çadzaninavat që i bësejde a nuk gjurmuesh më çesh lazer os për më çesh po ash shirq i madh os shirq i madh e kur ta kshir nga shirq i madh ti sinçerisht e di se çështja është serioze pse se po i shkelën të drejtat zotit xhelal xelaluhu e ata nuk kshilin kështu ti adhuron Allahun ai çesh ti je i devotshëm ai çesh ai ban mëkat Allahu ti privohesh ai çesh andaj than dietarët nën çmimimi dhe për buzja oj silsi e firaunet kërë vindë të Musa a. të qeshtin. Po kuj t'i boni dobi, a sërziteti i Musës a e e qesht me tëre? Sërziteti i Musës. A në djetarët tanë se këto janë 15 shtylla të firaunit se si e ka regullu e sistemin e vetë. Dhe nëse ti e zbrit këtë të ajetën fush, bot e qarë qështja se sot me qka funksionohet dhe me qka sistemoot jeta a me firaun, a me drejtsi. A me zulom, a me regull. A me të dhënë të drejtave, apo të marrë me të drejtave. A me të hyra reale, a me të marrë me reale. E kështë me radhë, në elusë me Zotin tonë Gjellivara, që Allahot në jepë, drita kuptojnë fjallën e Zotin Gjellivara, narun nga sistemi i faraunave narun Allahu te barekeu e taranga sistemi i iblisit elusmi Allahu xhelal xhelalu se Allahu te barekeu e tarat i drejton mendjet tona me Kur'an, ti drejton mendjet tona me hadithen e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam narun Allahu xhelualla iqmonin ton, islamin ton narun Allahu te barekeu e tarat de voshmorien der ne ditën e takimit me Zotin ton te barekeu te ala elusmi Allahu xhelualla se Allahu te barekeu te ala musliman ku dhe se Allahu t'i ndihmon jetimat e musliman vallahu t'i mshiron fuqarat اللهم <سؤال> صل على سيدنا المصانيك و مصانيك ت الله جل وعلا تبان تجمرت و لوشمي الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى ديارته المسلمانه الله تيران تصياتان تبرغوسر هاتس تان تلير الله جل وعلا تروا من قشيهات و ظلمات الوشمي الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا ريباطونات ميل الله تيبن قبول كسياتش ليان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين